bagurkoan ere Durangora begira jarriko gara eta Durangoko azokana aurkitu izango ditugun, berrikuntza berrikuntzazonbazuutan jarriko dugu garkoan gure begida da. Eeta eta, eta behin Entzuten ari zareten ze maiz taldearen lan berrienean interesatuko gara. Arro, izenarekin, talde bilbotarrak bere zortzigarren albuma plazaratu berri baita. Wow. Beti ere zirrara, sorrarazteko prest, izaera ezberdinak dituzten amabos kantu berri sartu dituzte albun berri honetan, eta nola baita arro egoteko moduan direla ere adirazina izan dute diska hunekin. Aiora renteria ze amaiz taldeko kantaria datorno urtean 20 urte betetzen dugu. Laurok berdina gara, siz e, pertsona berdinak jarraitzen dugu taldean. 8 diskoen ditu sekulako ekipoa daukagu gure gure ondoan, ez? Bai, orain familia ta lagunak bihurtu direnak azkenean, ez? E, eta eta ba 15a bestiko disko bate egin dugu askenengoa. Orduan harro egoteko ibilbidea daukagu uste dugu eta eta Lan hau ingenduenean definitzeko erarike errezena hau zan, ez? Ogei urte beteko ditugu, gu lauro gaude, asko gustatzen zaigu egiten duguna, disfrutatzen gabiz, orduan arro gaude. Baze amaiz taldea zuzenean nahi baduzue, jakizue diskaren aurkezpena egin enduela, larun batuntan, plateruena antzokian gaueko amaiketan nahi zuzen. Eta durengon ere aurkitu a izango dugun autore bat, Kirmen Uribe izanena da. Elkarrekin esnatzeko ordua izeneko elaberria plazaratu berri baitu, susa argitaletxearekin. Egiazko pertsonaiek eta gertakariek osatzen dute Kirmen Uriberen hirugarren elaberria eta aipatuko dugu Urrestil eta Mendi familiaren bizipenak ekarri nahi dituela liburura. Hala kontatu digu Kirmen Uribek. Bai, bai, goan eukan, e, historia kontatzeko idazle bezala, eh, eta eta Euskal Herritar bezala ere bai, eh, pixkat idazlea baduela zor bat edo, bueno, edo lotura bat edo ez da zer bat, edo ardura bat bere herriarekiko eta eta kontatu nahi nuen garaia hori, kontatu nahi nuen hori, eh? Orduan, Carmela ez dutzen nuen, txikitatik, ba, gure amaren familia, eta bere familia ba, oso kideak izan dira eta orain dira. <laughs> Or Carmele gaztea zen, gerra azizenean, erizenea zen, parisera joan zen, ere zoinkarekin. Bueno, lehen sarara joan zen, eta han, sartu zen ere soinkan, Eta bere familia osoa ere kanporatu izan zen, ondarrotik, eta larrezoron egon ziren, erbestean. Orduan, eh, handik Parisera doaz, eresenkoa osoa, eta nezadutzen du txomiletamendi. Txomiletamendi bilbo tarra zen, bilboko orkestrakko musikaria, gero gudari zartua, eta bilbo erortzen hartzen dela ja, atera baionara. Eta handik Parisera. Orduan, han sortzen amaitasun historia, Europan zeharribiltzen dira, eta gero ja, naziek hartzen dutenean eh, ba, Paris eta eta... Eta gero ia frantzia osoa ba, aldein behar dute karakasera. Tan karakasen daudela ba, agirre lehenak kariaren agindu bat jasotzen dute. Eta eskari bat esan ez zergatik ez daitez hartzen zerbitzu sekretuetan. Eta horren ondorioz bilbora itzultzen dira. Baurresti letamendi familiaren hiru belaunaldi unkituz beraz, Euskaderriko historiaren atal bat azaleraziz, atondo du, azken elaberriak, kirmen uribek eta erran bezala. Durangon ikusi aldi izango dugu. <totipasen>